Velkommen til Whistleblower TV's podcast nummer 10. Det er den 29. januar 2014. Og øh, sidst i podcast nummer 9, der snakker jeg jo lidt om den alternative research, hvordan at den officielle forklaring står over for øh, noget af det, som, som, som researcher øh, har lavet øh, ved siden af øh, af forskellige undersøgelser, øh, og hvorfor der er så stor en tvivl i, i 992-bevægelsen. Det er sådan, at i podcast 4, der er jeg faktisk inde og snakke om, om det her med psykologien, sociologien, epistemologien. Og der omtaler jeg blandt andet to bacheloropgaver. En, som jeg selv har skrevet, og så en, som to sociologer har skrevet, der hedder Katrine Ingemann, og så en, der hedder Mikkel Maddison. Og jeg er så heldig, at jeg har Mikkel Madison igennem i dag. På, på telefon her Så, hej Mikkel Hej, tak fordi jeg har med Jamen tak fordi du gad at være med Fordi du har jo en spændende historie og Derfor har jeg bedt dig om at være med her ja. Og, øh, og øh, Hvis man har lyst til at høre lidt om Omkring hvad, hvad, hvad det er for en historie Så kan man eventuelt høre podcast 4 Man kan også gå ind på Radio Frihed Og så søge på en, en ny verdensforståelse Så ligger der faktisk en, en Ligger der også et interview, jeg har lavet med dig og Katrine øh, derinde, hvis man vil gå mere i dybden. Øh, men det er jo sådan, at I har skrevet et bachelorprojekt her i sommer, som hedder Ny Verdensforståelse. Og det skulle vi gerne øh, vide lidt mere om, hvad det var for noget. Øh, ja. Men jeg tænker, før vi går i gang med det med bacheloropgaven, skal vi så ikke høre, hvordan at, at din forhistorie til alt det her er, Øh, hvordan du opdager, at, at der er noget galt med nilemtooth eller om du havde noget skepsis, og kan du prøve at fortælle lytterne, hvad, hvad var det der, der hvad var det for en gnist, der tændte dig? Jamen, altså, det startede med, øh, det tilbage i 2011, at jeg læste en artikel i øh, et magasin, som, øh, som, kommer, som kommer helt bag på mig. Det er en article, du har skrevet, øh, som handler om... Øh, om 9-11, og, og hvor bygning 7 bliver beskrevet, altså kollapset af bygning 7, som jeg aldrig havde hørt om før. Og det, det, fik, det fik mig til at, at tænke, at, der var, at der, var noget galt. der var noget, jeg var nødt til at undersøge her. Fordi hvordan kunne det være, at jeg ikke havde hørt om, om det før igennem i de medierne? Man havde jo tusind gange set, at de her tvillinge-torn det sammen, men at der var en tredje skyskrapper, der styrte sammen. Det synes jeg var underligt, at, jeg, at man ikke endnu mest havde fortalt det igennem medierne. Så, så alene det i artiklen, det gjorde, at jeg var nødt til at undersøge, og så henviste artiklen til, til Hjemmesiden Verden version 2. Og så, så fandt jeg ud af, at der var, der var nogle andre perspektiver på til virkeligheden, som jeg ikke rigtig havde, havde tænkt over, men som egentlig gav ret god mening som, øh, altså nu var det jo første omgang, at man egentlig lige skulle have afklaret. Ja. Altså, det viser sig, at det er ikke kun er bygning 7, der er noget gav med, det er sådan set hele historien, der ikke giver nogen mening, og som man egentlig ikke har fået nogen belæg for. Jeg har ikke tænkt over før, at man aldrig nogensinde har fået noget, nogle svar på, hvorfor hvorfor var det lige jo sammen med Vindladen, hvad er det, der gør, at man tror, at det, det er ham, og hvordan kunne man så hurtigt starte en krig mod Afghanistan, mm. fordi man påstår, at en mand der skulle stå bag et netværk, som havde udført det her angreb. Altså, der var mange ting, der lige pludselig gik op for mig, at det, var, at det var en underlig historie. Er det ikke fordi, man bare, altså, hvis man tænker tilbage nu, så kan jeg tænke tilbage på for, for Jeg heller ikke de her ting. Man accepterer ligesom, at øh, om der er nogle autoriteter, og de har nok undersøgt det godt nok, så jeg behøver ikke selv at undersøge de her ting. Og så stoler man på deres udlægning, eller, eller er det Jamen lige præcis, altså man havde ikke, altså jeg, jeg føler i hvert fald ikke, at jeg var opdraget til at stille spørgsmålstegn ved, øh, altså når, når nyhederne dækker en begivenhed, og man ser billeder derfra, og de siger, at det er det her, der sker på billederne, mm. så var jeg ikke i stand til at tænke, at måske er det noget andet, der sker. fordi, fordi så, altså Jeg i hvert fald jeg var i hvert fald på det tidspunkt af den opfattelse, at de var ikke interesseret i at at sige noget, der var løjet ret forkert. Det kunne godt være, at de havde en vinkel på, på sagerne, som måske var en lidt venstre-draget eller lidt højere men i bund og grund var det selvfølgelig rigtigt, det, det der kom ud igennem medierne. Det var, det var min opfældelse. Øh, så derfor er det jo også en, en, et kæmpe, øh, en kæmpe opdagelse at finde ud af, at sådan, sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Mm. Øh, Ja, man får sådan lidt et chok, vil, jeg, altså vil jeg i hvert fald betegne mig selv, så man går lidt i choktilstand over, at, at hvorfor, hvorfor, er der, altså hvorfor fortæller de den her løgn, ikke? Øh, og, og kan der være andre ting, de har løjet med? Men, men det kan vi jo komme tilbage til, om der er andre erkendelser, som følger med, med det her. Men, ja. men du, er, du går ind på Verden version 2, øh, som jo øh, Allan har startet, og som jeg også var, var medredaktør på. Øh, er, er der andre ting, som du sådan ligesom går i gang med at kigge på? Øh, altså det er ligesom udgangspunktet og så er der jo en masse links på den hjemmeside som så får man nogle, nogle andre steder hen så for eksempel øh, så ser jeg en dokumentarfilm om øh, Sigurd Edmunds som er en whistleblower der der har været der øh, blev ansat som øh, som hvad hedder det en, øh, en oversætter en, en tolk i forbindelse med en egen ledning er det den der hedder Kill the Messenger du har set? ja lige præcis okay. og, øh, og jeg ved ikke hvorfor det lige er den film for altså, nu har jeg jo læst en masse artikler og Altså at se alle de her tekniske beviser Jeg var også stødt på Niels Hyde og så videre Og kunne godt se der var noget galt Men lige mærke den film den fik mig til og indsætte Altså at give slip kan man sige Jeg siger, At der, der er noget galt ja. det, yeah. Der er ikke noget at gøre så Og, ja. Også, ja. og, og det er jo fordi hun står jo Hun er FBI whistleblower ikke? Altså der, de har jo også altså, Når der kommer nogle folk fra den amerikanske Efterretningstjeneste og siger De ting vi har, har lavet de er forkerte Øh, ja. Og dem er der jo efterhånden nogle af. det af. Det var i hvert fald en af de ting, der ligesom overbeviste mig, at hun kunne lægge nogle ting frem og sige, sådan og sådan kører vi vores operationer, øh, ja. der er nogle fejl her, øh, vi har samarbejdet med Osama Bin Laden op til 9-11 for eksempel, bringer hun frem. Ja. Så. Men det gør jo, altså på det tidspunkt her, der, der, der går du jo på so øh, sociologistudiet ja. og læser sociolog ja. og... Øh, og så er du så heldig også at have en, en, en fantastisk kæreste, eller jeg ved ikke, om I er kæreste på det tidspunkt, der hedder Katrine, ja. og I skal så skrive en, en bachelor sammen. Yes. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad, måske du kan fortælle lidt om, hvordan Katrine, hun, hun, hun tager det her? Ja, altså det, det er noget, hun får at gennem mig, da vi begynder at, at se hinanden og snakke sammen, og så finder vi så frem til, at vi er nødt til at finde en måde at kunne lave et projekt om det her på. Øh, altså, vi, kan ikke, vi er jo ikke naturvidenskabsfolk. Vi kan jo ikke gå ind og, og, og undersøge, om bygninger kan falde sammen på den måde, som vi gør, uden at der er springstoffer for eksempel. Mm. Så vi er nødt til at finde en sociologisk vinkel på det. Ja. Kan du prøve at forklare, hvad er sociologi, sådan kort fortalt? Hvad, ja. hvad, hvad er det for en, et indblik, I kan, I kan bringe ind? Jamen, hvad er sociologi? Det er egentlig et svært spørgsmål, fordi øh, altså det, det er nærmest det, studiet går ud på, det er at lære, hvad er sociologi. Ja. Fordi det, er, det handler om, altså hvis man sådan skal sige det helt overordnet, så handler det jo selvfølgelig om mennesker, men det handler om, hvor psykologien den kigger på det enkelte menneske og, og hvad der sker ind i hjernen. Selvfølgelig generaliserer den så også ud på andre mennesker og siger, at sådan er hjernefunktionerne for eksempel, eller sådan fungerer sindet i forskellige sammenhænge. Ja. sociologien, det handler meget, som jeg opfatter det, om de, om de ting, der sker mellem mennesker, og, og også, hvad der sker mellem mennesker på, på høj plan, altså på samfundsplan. Men hele tiden med, med det her menneskelige perspektiv, at, det er, at det, er nogle sociale, det er nogle sociale forbindelser, der i sidste ende styrer, hvordan vi agerer. Ja. Øh, og med den ving... Undskyld. Ja. Og med den vinkel, så, så, så vælger I så, at, eller så skal du så have, have Katrina overbevist til, at, at der er et problem her, der skal kigges ja. på. Ja, og så der tænker vi på i første omgang at, at lave en, en diskursanalyse, hvor vi så fandt i begrebet konspirationsteori, og så spørger vi sådan en eller mennesker om, hvad, hvad ligger de i ordet konspirationsteori? Mm. Hvad, hvad tænker de, når de hører det ord? Øhm, men det, altså, så har vi så kontakt med en vejleder og han mener, at det er en, en dårlig måde at gøre det på, at det, eller der vil kun komme nogle vage svar ud af han mener ikke, at det er noget ord, som særlig mange mennesker forholder sig til rigtigt det kan også godt være, at det er rigtigt så valgte vi at gå i tænkeboks igen og så kommer vi frem til, at vi kunne lave et projekt hvor vi tager fat i nogle, der helt sikkert ved, hvad konspirationsteori er fordi, de mus, fordi vi kan se, at de er blevet kaldt konspirationsteoretikere eller bakker op om nogle teorier, som det er kaldt konspirationsteori i det offentlige rum på Danmarks Radio eller hvad det nu kan være ikke? Jo. og så øhm, så tager vi i første omgang kontakt til Nels Haie som jo i den grad blev blevet kaldt og øhm, og han har jo så selvfølgelig et det er så dig vi får fat i fordi vi prøver at, at få fat i ham gennem Facebook og der har han en, en støttegruppe som, som du øh, administrerer Øh, så vi, men vi får så fat i en lege gennem dig og, og får så også fat i dig i samme sammenhæng kan man sige og så, og så, ja, så ruller det der og så får vi nogle jeg tror vi kommer op på seks i alt ja. som vi kan ja seks syv stykker ikke ja ja jo Maser, det og... har prøvet at søge offentligheden med de her teorier som bliver kaldt konspirationsteorier ja, og det sjove er sjovere, altså det er det er jo hvad kan man sige Nils hejs officielle facebook gruppen han kører den bare ikke selv, men vi har fået lov til at køre den. Og, ja. øh, og det er rigtigt nok, så kontakter I mig derinde for at få fat på Nils. Og jeg må indrømme, at jeg tænker der, nej, det lyder da spændende, det som I havde gang i. Men gør ikke mere ved det. Og, og, og fordi jeg så på det tidspunkt samarbejder med Radiofrihed og laver nogle programmer der, så har jeg også sendt en mail til Radiofrihed. Og så siger ja. Radiofrihed så, hey, det her det må være noget for dig. Så det er faktisk på den måde, at, at, at I får fat i mig. Ja, det er rigtigt. Ja. ja. Og, øh, men altså, vi får i de her 6-7 stykker, ikke om det 6 eller 7, som, øh, som alle sammen har prøvet at søge offentligheden med, med noget, som er blevet kaldt konspirationsteori. Og så tænkte vi på, at vi kunne lave et studie, hvor vi hører fra, fra de mennesker, hvordan øh, hvordan opfatter de ord, når de, når de bliver kaldte, eller når deres teorier bliver kaldte, og hvordan opfatter de virkningen af ordet. Altså, er det noget, der ligger... En, er det noget... Øh, folk synes er spændende, når man snakker om det, når de bliver kaldt konspirationsteori. Det er noget, folk synes, at øh, lukker de af over for det, når de bliver kaldt konspirationsteori. Eller hvad sker der? Det var det, vi fandt ud af. Det kunne vi lave et projekt om. Hmm. Øh, så det, det var sådan udgangspunktet. Okay. Og så går I i gang med at undersøge, og der, der, det er jo blandt andet, så vidt jeg husker, at hvert og hans kone, Pernille Grumme, som jeg interviewer i podcast 8, øh, så er det... Tommy Hansen. Ja. Og en, der hedder Morten Lindhardt, så vidt jeg husker. Ja. Øh, og og Anders Stahl. Ja. Og mig. Og ja. Steve Nede -Glagen. Lige præcis. Yes. Yes. Og, altså, det er jo også Altså, det er jo også, at vi, vi får fat i folk, som, øh, som har nogle forskellige øh, professioner også. Altså, det er ikke... Øh, altså det er ikke kun øh, naturvidenskabsfolk for eksempel, det er en, en journalist en folkeskolelærer en elektriker en, øh, en der tidligere har været arbejdet for øh, hvad det, Forsvarets efterretningstjeneste og nu er en præst øh, en skuespiller øh, og så en biolog så det er folk med vidt med forskellige baggrunder som vi fik fat i og som havde nogle nogle vidt forskellige indgangsvinkler til, til begrebet så det, så det var det var ikke noget, vi, var, vi, vi gik efter, men det var sådan heldigt, at det faldt sådan ud. Ja, det er faktisk ret fedt, synes jeg. Jeg synes også, det er fedt, at der er sådan forskellige professioner, som, som kommer ind fra forskellige vinkler. Ikke? Ja. Øh, men så går jeg i gang med at, at interviewe de her folk her, ja. og, og ja, foretage nogle undersøgelser. Kan du fortælle lidt om de... Hvad er det, hvad er det I spørger dem om, og, så altså vi prøver at gøre det så åbent som muligt altså vi, vi starter selvfølgelig sådan det er nogle meget overordnede spørgsmål hvor vi spørger hvad, hvilke teorier har du jeg tror det var noget med hvilke teorier har du beskæftiget dig med som er blevet kaldt konspirationsteori af andre og så og så begyndte de fleste sådan til bare at tale frit for leveren så vi behøvede ikke at stille forfærdelig mange spørgsmål jeg tror vi stillede måske igennem sådan et fem spørgsmål fem-seks spørgsmål under sådan et interview mm. så på på gennemsnitlet i en times tid, så det var meget folk, der selv snakkede, og det var også det, vi gerne ville have, at det ikke, hvis man stiller mange spørgsmål i sådan en situation, så kan man godt komme til at lægge ordene i munden på, på folk, og det ville vi ikke, fordi, øh, fordi så ville det jo kunne være, så vil det måske bare være vores egen forforståelse, der ville skinne igennem i interviewet, og det skulle det ikke være. Så det var, det var i virkeligheden folks egne historier, i stor udstrækning. Og så var der selvfølgelig nogle ting, de kom ind på, som vi gerne ville have uddybet, og det var også så meget individuelt, hvad det var. Mm. Nu. Men der, der er en fælles ting, altså det er primært det er 11. september, ikke? Jo, det var den, der gik igen. Ja. Altså det var ikke mening, at det var, at det skulle være 11. september, folk beskæftigede sig med, men det viste sig bare at være, være det, der gik igen hos alle sammen. At, at de var mistroiske overfor, eller troede ikke på, den officielle forklaring af, mm. hvad der skete den 11. september. Og... Øhm, og de fleste øh, nåede med at tale om, om 11. september. Mm. Så det var. Så det blev hurtigt den, der ligesom fik hovedfokus i vores projekt. Okay. Og, og, helt... og hvad finder I så ud af om det her ord konspirationsteoretikere? Altså, er de mennesker, øh, mig og de andre, I snakker om, er vi helt tossede i hovedet? Eller, eller, eller hvad, hvad finder I ud af i løbet af det her halvår, hvor I skriver den her Jamen, altså, i princippet så tager vi ikke rigtig stilling til, om folk var tosset i hovedet. Altså, vi var nødt til at lægge en eller anden form for vinkel på det, og vi, øh, vi var nødt til at projektet til at være, øh, at og prøve at finde ud af, hvordan folks, øh, verdensforståelse, altså hvordan de her konspirationsteoretikere, eller hvad man skal kalde dem, hvordan deres, øh, verdensforståelse har sammen, og så hvordan, øh, hvordan de oplevede det at blive kaldt konspirationsteoretikere. Det var, det var folks øh, oplevelse, vi gerne vil finde frem til, mm. øh, uden at være øh, sådan alt for bedømmende, eller hvad man skal sige, på, ja. om det var sandt eller falsk. Ja. ja, fordi man kan sige, at det I gør faktisk i, i bacheloropgaven, det er, at I bryder ordet konspirationsteoretiker ned. Ja. Kan du prøve altså, at forklare lidt om, hvad finder I ud af, at de mennesker, der bliver kaldt konspirationsteoretikere, hvad, hvad, hvad dækker deres oplevelser over? Øhm, ja, det kan være, at vi skal starte med ordet konspirationsteori. Hvordan det egentlig, ja, det er, det hvad det egentlig betyder, hvis man slår det op i ordbøger. Ja. Så, så står der, at det stammer fra latin, og det er en sammensætning mellem kon og spirare. som betyder, altså con betyder noget i retning af med og spirare. Noget med noget, altså en, ånd, en eller art. Så det er noget med samordne at nogen øh, handler ud fra samme ånd. Så en konspirationsteori, det er en teori, der bygger på en idé om, at nogen har, har en fælles øh, vilje eller ånd, som de gerne vil have gennemført igennem en eller anden form for begivenhed. Så det er jo en, altså en typ teori, som man ofte laver, og som også... Øh, altså hvis man for eksempel mener, at øh, nogle politikere, de... De, de gør noget, altså de siger, de giver udtryk for en holdning, men i virkeligheden så er den holdning, de giver udtryk for, øh, for at, at få nogle stemmer i hus. Så er det er jo virkelig en konspirationsteori man laver, mm. fordi man, man går ud fra, at de har planlagt, at de skal sige det her for at få nogle stemmer. Så altså konspirationsteori, hvis man tager den enkle forståelse af det, så er det noget de fleste mennesker går og og med hver dag. Jeg forestiller sig forvejen, Politiet, ja. politiet gør det. De er jo professionelle konspirationsteoretikere. De skal ja. jo finde ud af, om nogen har samarbejdet og sådan noget. Ja. Kan man sige. Så ja, det er faktisk meget hverdags vær tankegang, men alligevel så bruges ordet til at skubbe, skubbe nogle personer væk. Ja, lige præcis. Det var så det, vi... vi altså i første omgang, før vi går i gang med interviews, så prøver vi selv at kigge på, hvad er, hvad er tendensen i de her teorier, der bliver kaldt konspirationsteori? Eller finder vi frem til, at de teorier, der bliver kaldt konspirationsteori, i, øh, ikke engang altid rummer en konspiration, fordi hvis du går ud og siger, at du, øh, at du, du tror ikke på den officielle forklaring om, hvad der er sket på 9 mm. så det du siger er jo i virkeligheden ikke i sig selv noget, der rummer en konspiration, men alligevel så bliver det kaldt en konspirationsteori. Hvor andre teorier, du kan sige, som rummer en konspiration, for eksempel at Osama Bin Laden stod bag 9-11 og, øh, og udførte det her øh, angreb ved at og at, at finde nogle, nogle, øh, hvad hedder det, nogle øh, fundamentalistiske muslimer, som han kunne få til at udføre det her arbejde, så bliver du ikke kaldt konspirationsteori, ikke? selvom der indgår en konspiration i den idé. Ja, her der er det der med, at de arbejder ud for samme ånd. Det er jo de 19 flykaber, som er belaget. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo det, den officielle teori går ud på. Ja. Men, øh, men det bliver jo som regel ikke kaldt nogle konspirationsteori. Så, men det vi fandt frem til, det var, at de teorier, der bliver kaldt konspirationsteori i offentligheden, det er som regel teorier, som har en, sådan et, øh, som går imod øh, paradigmet, eller hvad skal man sige, går imod tankegangen om, at vi har et, øh, et demokrati, eller at vores myndigheder øh, sådan overordnet set er til at stole på. Hvis man har en teori, der går imod den tankegang, så bliver ens teori kaldt en konspirationsteori. Okay. Og øhm, så det var, altså det var i hvert fald noget, der gik igen i alle de teorier, vi kunne finde. Det er også min oplevelse, at, at, at øh, om det er John F. Kennedy, om, om han bliver slået ihjel af Oswald, øh, eller man tror, at han er blevet slået ihjel af, af nogle andre. Eller, altså, det er, når du går op imod regeringens øh, ja, forståelser, ja. så har du i hvert fald risiko for at blive kaldt for konspirationsteoretiker. Ja, så det var, altså det var så det, hvis vi, skal man sige, vores forundersøgelser. Så går vi så i gang med de her interviews, hvor vi prøver at høre, hvordan er, øh, er øh, informanternes øh, forståelse af altså dem, vi interviewer? Hvordan forstår de begrebet, og hvordan oplever de begrebet i praksis? Altså hvad sker der, når de bliver kaldt det? Hvad har der indflydelse på, øh, på den debat, de indgår i, eller den samtale, de har med en af deres nærmeste, eller hvad det nu kan være altså, når, når ordet ligesom bliver taget i brug hvad har det så af konsekvenser mm. øhm, og der, der finder vi og det som sagt, det prøver vi så at spørge indtil uden at bruge for meget af den her forforståelse vi så havde men der kommer vi frem til, at den forforståelse vi havde øhm, passer godt overens med hvad, hvad, hvad der bliver sagt i interviews, altså hvordan de her folk oplever det og, øh, og desuden så kommer vi frem til, at, det har en, at de, der bliver kaldt konspirationsteoretikere, oplever en, en negativ virkning ved ordet. At det er, det er noget, man bliver taget useriøst, hvis man er en konspirationsteoretiker. Det er noget, øh, noget underholdning på et eller andet plan. Det må være noget, man beskæftiger sig med, fordi man, man savner noget drama. eller Altså det, det er noget... Øh, Folk har den opfattelse, at hvis man beskæftiger sig med konspirationsteori, så er det, fordi man, man, man søger noget underholdning. Og det er noget, der, der lukker ned for debatten, fordi, fordi hvis det er underholdning, så er der ikke nogen grund til at, at lytte til, hvad der egentlig er at beviser, eller hvad der, er, ja, hvad der er af belæg for, at man tror på, på det, man gør. Mm. Så, så det, at, det som vi finder ud af, det er, at, at dem, som ikke... Øh, selv bliver betegnet som konspirationsteoretikere Opfatter konspirationsteoretikere Som nogen som bare skal Ja, have en hobby Som bare skal Skal, skal bruge tiden på et eller andet Og derfor så øh, Så Altså Ja, så, ja. så, så kigger de det de her ting Og så er der ikke nogen grund til at de selv kigger på det Fordi de vil hellere se vild med dans Eller, eller et eller andet, andet. Bruger ja. deres tid på noget andet Ja, det kan man sige ja. Okay noget, som de synes er mere underholdende, eller ja, jeg ved ikke, hvordan det lige hænger sammen lige, det, det, så meget gik vi ikke ind i det, men i hvert fald, at det var en måde, altså, at man blev opfattet som en, der syrer noget underholdning, og, ja. og så tager ja. folk det sådan, bare med smil. Og, og jeres respondenter giver vel også udtryk for, at de oplever en eller anden form for social eksklusion. Ja. Altså, ved at blive kaldt det her konspirationsteoretiker, netop som du også er inde på det lukker ned for debatter jeg har så ja. set som i dag sidde og, og, og sagt, hvor er det trættende, at lige så snart der er noget der går imod folks verdensforståelse så trækker de bare konspirationsteoretiker kortet op ikke? Ja. Øh, det var en debat omkring det her med, med i morgen, så bliver der jo skrevet under på den her aftale forventeligtvis med Bjarne Køiden, øh, der har fået solgt donk til Goldman Sachs ikke? og øh, ja og der skal man også altså, hvis man går imod de der ting der så selv i sådan nogle sager så, ah, så er der konspirationsteoretikere. jeg kan hive et andet eksempel frem fra hverdagen med øh, hvad hedder det, med der var her, her i sommer hvor øh, at ham her øh, Siler fra øh, KL K Kommunernes Landsforening meget hurtigt går ud og siger at der er ikke nogen konspirationer i det her der, dem der forestiller sig at der er en konspiration øh, de, de konspirationsteoretikere og øh, hvis du går ud og spørge størstedelen af de her 55, 56000 lærere, eller hvad det nu var, så vil de sige, at der var en konspiration mellem kommunens landsforening og regeringen i forhold til den nye folkeskolereform. Så selv i almindelige debatter nu, begynder man simpelthen bare at gå ud og sige i konspirationsteoretikere. Ikke? Det behøver ikke engang være 9-11. Det skal bare være noget, der modstrider andre folk, fordi du kan hæve det her kort op ad lommen, og så kan du, øh, kan du vende debatten ved at sætte det her med Kat på folk. Det er sådan, jeg oplever det i hvert fald, udviklingen. Ja. Ja. Jamen, det var, det, det var jo også det, du gav udtryk for i interviewet, og det var også det, der gik igen hos de andre, at det er, altså det er et, et, ja, et markant, du kan sætte på folk, og så har du ligesom øh, lagt dem i en kasse, som du ikke behøver at forholde dig til. Mm. Og det er jo der, hvor jeg, øh, hvor, hvor jeg, i forhold til mine egne undersøgelser i min bacheloropgave, øh, bringer det her begreb kognitiv så også på banen, som I jo bruger også i jeres opgave. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad, hvad, hvad kognitiv, kognitiv dissonans er? Jamen det er, det er lidt i forlængelse det, vi lige har snakket om. Altså med at lægge ting i, i en kasse, kan man sige. Eller måske snart, at der er nogle ting, man, man faktisk slet ikke får ind på, i scenen, fordi man, man sorterer tingene fra. Altså det er noget, alle i princippet er, eller det er noget, alle de... Teorien er, at alle... Øh, skal man sige er påvirket af det her fænomen, fordi at man hele tiden bliver bombarderet med indtryk, og man er ligesom nødt til at have en anden sorteringsmekanisme i, hvad, hvad vil man forholde sig til, og hvad man ikke forholde sig til. Mm. Og, og der, der giver folk udtryk for, at det virker som om, at de her teorier, der bliver kaldt konspirationsteori, de ryger ind af det ene øre og ud af det andet, fordi øh, det, det strider med, øh, med den med den øh, Altså, det strider med den forståelse, folk har inde i hovedet, så det er simpelthen for tungt og for svært at forholde sig til de her ja, konspirationsteorier, som man så kalder dem. Ja, det er som om, der ligger noget underbevidst i deres hjerner, om at lige så snart det her og bliver sagt, så, ja. så trigger det deres kognitiv dissonans, så lukker de af, og så behøver de ikke kigge på det. Ja. Øh, og, er, måske, og måske ligger der også en frygt for at blive sat i bog som konspirationsteoretiker. Måske er det også en eller anden frygtbaseret ting, jeg ved det ikke. Men det kunne jeg forestille mig, at, at, at folk kan være bange for at ryge bås, fordi de kan se, hvad der sker med alle mulige andre konspirationsteoretikere, eller dem, der bliver kaldt det i hvert fald. Ikke? Ja, øhm, det er meget i hvert fald. Sådan oplevede jeg det i hvert fald lidt i forhold til det her, som Michael Siel var ude at sige i forhold til Kommunens Landsforening og regering, at det var som om, at fordi det viste sig jo senere hen, at Danmarks Radio fik afsløret nogle papirer, og og Mads Lebeck var ude at sige nogle ting, at der rent faktisk havde, de havde forberedt den her folkeskolereform i, i rigtig mange år. Så selvfølgelig lå der en konspiration, men han var bare meget hurtigt ude at sige, det er der ikke. Og det gør måske, at nogle nogen lærer ikke turde kigge på det, hvad ved jeg. Ja. Øh, man prøver i hvert fald at, at lave en eller anden form for damage control, kan man sige. Ja. Så, men Mikkel, så får I skrevet den her bacheloropgave. Ja. Øh, og, det, og det skal lige siges, at, at det er jo sådan, at ind på Tommy Hansens hjemmeside, stikimod.dk, der, der kan man læse den. Den ligger i sin fulde længde. Hvis man bare går ind på Google, skal man en ny værneforståelse, stik imod, så skulle den meget gerne komme op. Og der kan man også høre fire af jeres interviews, som I brugte til at ligge til grund for, for, for den, her, den her undersøgelse. Men, men I, I får lavet den her, og så kommer I op til eksamen. Og kan du lige kort fortælle, hvordan går bedømmelsen af jeres opgave? Jamen altså, den, det går sådan set meget godt i forhold til, hvad vores... Altså, hvad skal man sige, resultatet er meget godt i forhold til, hvad vi fik af, af kommentarer på det fra Eksamen fordi vi fik at vide, at det var, ikke, det var ikke sociologisk relevant, det projekt, vi havde lavet, fordi den gruppe mennesker, vi havde undersøgt, ikke kunne undersøges sociologisk. Det var en gruppe mennesker, der lå for langt uden for, for normen, så dem kunne man ikke sådan lige og umiddelbart undersøge sociologisk. Det var det, vi fik at vide. Lå for langt men, ud for normen. Ja, okay. Ja. Ja. Oskyld, så, jeg undskyld, at griner lidt. Ja, ja. altså en, lidt langt ude. Det er jo, så vil jeg sige, men altså, vi, fik jo, vi bestod alligevel. Ja. På den måde var det lidt underligt, når det var en sociologi vi var til, at vi så kunne bestå, når de ikke mente, at det var sociologisk relevant. Så det var, altså, det var lidt forvirrende, synes jeg egentlig, at, at sidde der. Det var svært, for hvordan man skulle forholde sig til det. Mm. Men, øh, men altså, vi bestod, og vi kom videre, så på den måde, øh, er jeg i hvert fald fint tilfreds med den. Og jeg synes egentlig, det var interessant, når man har skrevet et projekt, der handler om, at folk har ufatteligt svært ved at forholde sig til, når, når man snakker om de her ting. Et er, om det er rigtigt, eller om det er forkert, det der bliver sagt. Det er jo en diskussion, men bare det med at forholde sig til det, og lytte til, hvad der bliver sagt, og kigge på det, det ja. er folk enormt svært ved, og det, det øh, synes jeg i hvert fald, at at øh, eksaminationen også de vejledere, vi havde haft indtil da, øh, understreget helt vildt, at det var, man kunne ikke engang snakke om det, man kunne ikke engang, øh, altså bare øh, beskrive, hvad foregår der her, uden at så, så, så man sig ud på et vildt spor. Ja. Øh. Jamen, og ja, det er jo, altså, det er jo meget sigende et eller andet sted, at at og sensor, de, de, kan ikke, de vil ikke forholde sig til, det er jo måske det bedste, den bedste blåstempling, I kan få for, at I har fat i noget rigtigt her, ja. det er, at selv de der, der skal eksaminere jer, ikke kan holde ud. Jeg skal sige, i forhold til min bachelor, var jeg heldig at have en vejleder, som, som godt kunne holde ud og kigge på de her ting her. Men jeg endte også med at få et firtal. Det handler måske om, at når man går op imod normerne og prøver at ruske lidt i dem, jamen så, så er det svært, når man sidder over for eksaminator og sensorer, og overbevise den bare på 20 minutter. Øh, ja, ja helt sikkert. Det, man kan håbe et eller andet sted, at man får sat nogle, nogle dønninger i gang, og det tror jeg helt sikkert I har, I har fået gjort i hvert fald. Ja. Øh, og jeg tror ikke jeresproj eller det er ikke noget med at tro her. For her mener jeg faktisk at jeres projekt er slet ikke været forgæves. Det har været en vigtig brik i, i kan man kan af at få, få folk til at stille spørgsmålstegn ved de her ting her. Ja, helt sikkert. Og det var også noget, vi havde forventet ville ske, at det ikke ville være... Det ville ikke blive taget imod med kysshånd, fordi altså, jeg har jo ikke... Selvom jeg har vist det siden 2011, så har jeg aldrig rigtig selv prøvet at gå ud i, i offentligheden med øh, at prøve at, at overbevise folk om det. Jeg har snakket med det... Jeg snakket om det med min nærmeste... Med min familie og med mine nærmeste venner og sådan. Men så... Men altså, allerede der, der havde jeg jo nok erfaringer til at vide, at det er noget, folk de tager, de tager ilde op, og hvis vi vil vælge at skrive vores eksamen det her, skrive vores opgave det, om det her, så, så ville det være med en risiko for at dumpe. Mm. Så vi, vi vidste godt, at det ville blive, at det ville blive øh, hårdt arbejde, og at det måske ville gå galt. Så vi, vi var egentlig bare tilfredse med at bestå, men, men det var jo, øh, jeg synes bare, det var interessant, at det var at det var så meget i tråd med det, vi havde skrevet. Og jeg synes, det er sjovt, at vi kunne skrive projekter, hvor vi netop øh, siger, de her folk de oplever, når de taler om de her ting, så fordi det bliver kaldt konspirationsteori, så er der ikke nogen, der, der tør kigge på det. Der er ikke nogen, der vil forholde sig til det. Og så er det også det, der sker til eksamen. Mm. Uden, altså hvis nu de havde sagt, at det var sådan rent teknisk, og var, var lavet på en, en dårlig måde, så var det jo noget andet. Men, men det var selve emnet, man ikke kunne tage op. Mm. Så det synes jeg var... Et eller andet sted var det bare med til at gøre og understrege projektet, ikke? Jo. Og jeg, og jeg vil også sige i forhold til, til min eksamination, så, så er jeg jo heller ikke uden fejl. Altså, jeg, brændte, jeg havde lavet sådan en plan foran, på forhånd om, hvad jeg skulle sige. Og, og, og den, det er klart, når man kommer ind, så, så bliver der stillet nogle spørgsmål. Og, og jeg havde svært ved at afvige fra den plan. Jeg havde, man, man går jo der, man har simpelthen tænkt de her tanker i så mange måneder. Ikke? Ja. Så jeg havde svært ved at bryde ud af det der. Og... Øh, og øh, jeg fik ikke svaret på et spørgsmål, der handlede om, hvordan jeg ville undervise i de her ting. Selvom jeg faktisk havde gjort det øh, på det tidspunkt havde gjort det i, i flere år, øh, havde undervist i de her ting, så, ja. øh, så tror jeg, det er en af de ting, der trækker ned. For jeg tror godt, jeg kunne have fået en lidt højere karakter, hvis jeg havde svaret på det spørgsmål, fyldestgørende. Men jeg var heldig at have nogle, nogle... Jeg to undervisere, som, som var den ene med den psykologiske del, og den anden med den samfundsfaglige del. Og så var der så en eksaminator, så der var faktisk tre tre inden til min eksamen, og hvad hedder det. Jamen jeg tror et eller andet sted, så tror jeg, at mine undervisere de, de havde godt fanget, at jeg havde fat i den lange ende. De kendte mig som studiepolitiker ude for seminariet, og vidste, at jeg havde siddet med og arbejdet med lavuddannelse og sådan nogle ting. Så de var faktisk meget åbne, og det skete faktisk også det, at til Nils Tarit foredrag ude på Østerbro, der dukker min ene underviser op eller vejleder, kan man sige bachelorvejleder dukker faktisk op med min bacheloropgave i hånden okay. øh, øh, så, så, så man kan sige at det, det var positivt for mig et eller andet sted at se at han var villig til at bruge sin egen fritid på at gå ud og se den altært foredrag øh, øh, før han skulle øh, før der så var eksamen ikke? Ja. Øh, så, så, så og, og, og jeg skal så siges efterfølgende har, har begge to opfordrede mig til at skulle skrive undervisningsmaterialer om kritisk tænkning og øh, om eller, hvad hedder, psykologien omkring de her ting. Jeg har ikke rigtig fået taget mig sammen til det, men det er jo nogle af de ting, som vi har fået snakket om. Øh, og hvis vi, Katrine og dig og mig, får lyst til at skrive noget om det, så ved jeg i hvert fald, at vi har et par allierede der, som, som, som gerne vil, vil hjælpe os måske også med at og dykke ned i noget, den indsigt indsigtigt de her. Den ene er samfundsfaget underviser, og den anden er psykologiunderviser, tror jeg. Ja. Så, øh, men det er jo, det er jo sådan noget, det ligger, men, men Der har du netop ret i, mail Det er spændende, det der med, at, at de vil ikke kigge på det. For jeres synspunkt, eller ja. for dig og Katrine, hvad, hvad, hvad gør det her så ved jer? Hvad medfører det? Øh, altså var det bare slut nu, nu ved jeg selvfølgelig du har fortsat, du bygger oven på dit sociologistudie det var de første tre år jeg afsluttede øh, ja. og, og du er i gang med at læse videre nu øh, ja. og, og Katrine er også for den sags skyld øh, når, hun, når hun bliver klar til det og, øh, men, men hvad, hvad gør I ellers fordi der sker jo faktisk nogle ting i kølevandet på at I får skrevet den her opgave her jamen det er ikke altså, som sagt så var jeg jo ikke sådan en der havde jeg skæftede mig med det aktivt, før vi skrev projektet. Det var også derfor, jeg kunne, eller øh, mit, Katrine havde det heller ikke, så det var derfor, vi kunne skrive projektet. Fordi vi kendte ikke de folk, vi interviewede. Øh, altså, jeg, jo, jeg kendte godt til den Harie, og jeg kendte også til dig, men jeg kendte jeg ikke personligt. Så derfor så kunne vi godt lave de her interviews, uden at det var noget, noget med, at man interviewede nogen, man godt kendte i forhånd. Det ville være lidt underligt, når det skal være et, et videnskabeligt projekt, ikke? Mm. Men øh, efter vi har skrevet projektet, så vil vi så gerne begynde at, at beskæftige os med det aktivt, og så altså prøve at udbrede kendskabet til, hvad der, hvad der er foregået i september, som man ikke hører om i medierne. Øh, og så, så, så starter vi øh, på Facebook, en gruppe for, øh, for øh, Aarhus, altså i forhold til 9.1120, mm. som, øh, som vi får en vej i København. Prøv at starte op i Aarhus, og, øh, og det gik sådan set strygende. Det var bare at lave den der gruppe, så var der en masse, der, der tilmeldte sig med det samme. Det var som om, at folk bare havde ventet på, at der var nogen, der klikkede og lavede gruppen. Og så, så viste det sig, at der var en masse mennesker, der, der, var, der var villige til at, at holde møder og arrangere en masse arrangementer. Og Ja, for... jo, det var relativt kort tid inden den 11. september, så vi, vi nåede at få stablet en, en, en, en demonstration var det vel ikke, men en, hvad skal man kalde det? En, en aktion eller sådan noget. En aktion, ja, på, øh, på Rådhuspladsen i, i Aarhus den 11. september. Øh, så det gik hurtigt med at, at få noget at få det spredt ud. Ja, det må man sige. Altså, det, det er nemlig at ja, være i 10-12, 15 stykker, hvad ved jeg, øh, som, som bliver en del af den her gruppe, og, og I har, I for, øh, oveni, at I laver den der aktion, så har I jo også øh, fremvisning om aften af Architects and Engineers, for at lave øh, film, Explosive Evidence, øh, Experts Speak ja. Out, ja. Øh, som I viser på en café. Ja. Øh, og inden da har I faktisk også været på TV2, Lokal TV, ja. der er Katrine. Ja. Øh, så... Så der bliver rykket op i noget, og så, så får I også en hajt til at komme og holde foredrag? Ja, jeg tror, han er nået at komme. Mens vi var og nu er vi så flyttet igen. Men altså, mens vi var i Aarhus, så er det at han er kommet en, en fire gange, der på det der halvårstid, så... Og der var, der var rimelig stor op, opbud hver gang. Altså, nu holder han også foredrag på nogle skoler, der gik det ikke, ikke lige så godt, men der kom der nogen hver gang. Og, så der... Ja, der skete en masse, som... Øh, som gjorde, at, at, at der, var, der var åbenbart væk i søren. Nu øh, i Aarhusgruppen, der er de ved at, at, at lave en øh, kunstudstilling, ved der. Jeg. jeg ved ikke helt, om det er kommet igennem, men de har i hvert fald øh, taget kontakt til Rådhuset om, at der skal laves en kunstudstilling om dagen Så der bliver ved med at ske noget derovre. Ja, man kan i hvert fald sige, at det, I fik sat i gang i, øh, i, de, hvad har jeg været i gang, eller, vi har været i gang i seks år i, i København, der fik I på få måneder gjort mere, end der var sket i Aarhus på seks år, kan man sige. Ikke? Så, så, så I har virkelig sat nogle, nogle ting i gang derover, og det bliver rigtig spændende med den der øh, fotoudstilling også. Øh, og det er jo, det kan man sige, det handler jo bare om at trykke på nogle forskellige knapper. Men, øh, men, men I så flyttet væk derfra, her for, for ikke så lang tid siden. Ja. Og, øh, og prøver ja, vi... så at lave en anden gruppe i stedet for. Ja, det går så lidt mere sløjt Det skal også lige siges, vi har lige fået et barn Så vi, øh, vi har lidt travlt lige for tiden Med bare at få det praktiske Til at hænge sammen Så vi har ikke så vi har ikke været så aktive med hensyn til det, Men vi har lavet en gruppe for, for Fyn som, øh, som, øh, ja, som vi håber på På et tidspunkt At kunne, øh, kunne få op og køre ordentligt altså, Indtil videre er det bare en gruppe Der er på Facebook Som folk kan, kan melde sig til Men vi har ikke øh, lavet nogen arrangementer endnu. Så, men det håber, vi kommer her snart. Ja, man kan også sige, at, at nu er jeg snakket jeg sidst om, at der, at der kommer snart en dansk, øh, dansk hjemmeside, der hedder 9 som er blevet reformeret, øh, og som gerne skulle være det, det nye forum for for lem og og der ville det da i hvert fald være mærkeligt, hvis ikke der også kom noget om Aarhusgruppen og, og en fyngruppe, fordi det kunne være fedt, at der blev sat nogle nogle flere initiativer i gang. Og Nielsen er jo villig til at komme ud øh, og holde de her foredrag. I, ja. skal også, øh, i Aarhus skal, skal Tommy Hansen, hvis der også holder foredrag, tror jeg. Ja, det Så det, det handler jo om at få nogle folk ud og bare trykke på nogle knapper nu. Vi sidder og laver det her interview, Og andre er ved at forberede en fotoudstilling. Andre holder foredrag. Øh, og det, ja, mange begge små gør en stor å, kan man sige. I, jeres basleropgave er jo også sådan, så jeg Yes. Øh, Mikkel det jeg også vil spørge dig om det er alt det her med 9-11 det, det var vi også lidt inde på i starten at, øh, at, at, der, kom, at altså, der følger noget erkendelse med at Det er ikke bare 9-11 sagde du på et tidspunkt øh, ja. og kan du prøve at sætte ord på hvad er det at 9-11 åbner op for af, af andre erkendelser eller hvad har det gjort for dig i hvert fald Jamen altså for mig, der har det været sådan, at, at øh, da jeg stødte på det her med bygning 7 og begyndte at om mig, så gik der lige, jeg ved egentlig ikke hvor lang tid, der gik en eller to uger, hvor jeg meget intensivt undersøgte de her ting. Jeg så en masse film, tænkte over det, snakkede med folk om det og læste øh, artikler af Niels Heidt, og hvad jeg nu der skulle få fat i for at finde ud af hvordan jeg skulle forholde mig til det. Mm. Og der er så, øh, der er så til sidst, slip og indser, at det, jeg kan ikke, jeg kan sgu ikke tro på den forklaring nu sammen vi lade, der må være noget andet. Så, øh, og der er nogle ting, som medierne har holdt skjult for mig. Det var også det, jeg indså. Mm. Altså så øh, så kan jeg jo egentlig slippe på øh, følger på det som øh, som jeg havde øh, bygget mit liv op om, altså det, jeg havde troet på hele mit liv, altså, eller skal man sige, det, mit, det, jeg troede, mit samfund stod for i hvert fald, mm. og det, det var, altså, man, jeg følte, jeg kom ud på mega dyb vand, men altså, så, så begynder man jo at tænke på, hvad, hvis de kan lyve om noget, så, så, så voldsomt, som 9-11, hvad, hvad kan de så ikke lyve om? Og så, så finder jeg ud af, at der, der er en masse ting, man er nødt til at forholde sig til, eller jeg var nødt til at forholde mig til, som jeg ikke havde forholdt mig til før. Fordi nu, nu var det jo ikke automatisk øh, sandt, hvad der blev sagt i nyhederne. Det var ikke automatisk sandt, hvad sundhedsstyrelsen sagde, eller hvad øh, fødevarestyrelsen sagde, eller hvad det nu kunne være. Nu var der alt og noget, man var nødt til at forholde sig til, fordi... Fordi når... Den, når, når noget som 9-11 kunne være forkert Så var der ikke rigtig nogen grænser for Hvad der ellers kunne være det mm. så, så det er jo et, et enormt usikkert felt At bevæge sig ud i Fordi det er jo øh, Det er lige pludselig mere eller mindre alt Man skal forholde sig til Så, øh, så samtidig med det føles Altså ikke eller andet, så det befriende Fordi at, at jeg, jeg havde det i hvert fald Sådan op til at læse den her tid Det var måske også derfor jeg reagerede sådan på den Som jeg gjorde At, at der var et eller andet galt at det gav ikke nogen mening, det her med, med den måde, vores øh, politik var konstrueret på, og den her tankegang med, at enten så er man højreorienteret, eller også er man venstreorienteret, og det handler, det handler bare om at ud af, hvor man var på den her akse, mm. at der var ikke noget, med stillede et spørgsmålstegn ved, hvad med penge, hvordan er de skruet sammen, hvordan, hvordan er bankerne skruet sammen, hvor, hvilken indflydelse har de, hvorfor skal vi låne penge af banker, og Hvorfor er der noget, der hedder renter? Altså sådan nogle ting, som er helt grundlæggende for, hvordan vores øh, samfund skulle ske sammen. Det havde jeg aldrig hørt om i skolen, at det var noget, man burde forholde sig kritisk til, kritik, eller igennem en medier. Men det er jo det er sådan noget, der lige hurtigt øh, går op for mig, efter at have indset det her med min egen mm. Så det, det er jo et hav af, af informationer, man lige pludselig er nødt til at forholde sig til. Ja, du, jeg synes du, du beskriver det kanon, altså det her med, at lige pludselig så er man nødt til at sætte spørgsmålstegn ved alt, alle de beslutninger man tager, man er nødt til at være kritisk i forhold til alle de informationer man får, og, og belyse dem, og, og vurdere dem, og, øh, det, det er rigtig usikkert på et tidspunkt, men, men på den anden side så er man også glad for, at man kan begynde at tage nogle velovervarede beslutninger, som, som i hvert fald virker rigtige i ens liv, synes jeg. Øh, og, og det her med, at I er flyttet øh, ved Jeg ved ikke, hvorfor I er flyttet Men en, en, en af de valg, I har truffet I hvert fald ved at flytte Det er jo, at, at øh, I har skaffet af med jeres mobiltelefoner Ja yeah. Og det kan jo lyde mærkeligt på andre mennesker At hvorfor yeah. pokker af med mobiltelefonen Kan du prøve at forklare Hvad finder I ud af I forhold til mobiltelefoner hvad kan, kan det være farligt Ja, det er der jo i hvert fald meget, der tyder på, meget forskning tyder på, at det er, at det er noget, man ikke rigtig skal... Man bør ikke være omgivet af, af, af trådløs teknologi, og slet ikke børn, fordi de har et, et tyndere kran, end vi voksne, og det gør, at de her, den her trådløse mikrobølger, de påvirker simpelthen hjernefunktion, fordi at hjernen jo er er styret af elektriske signaler, og hele kroppen er for det skyld. Mm. Så de her frekvenser fra det trådløse, det går ind i kroppen og, og laver nogle forstyrrelser. Lige præcis, hvor meget skade det gør, og om det overhovedet gør nogen nævnsværdige skade, det ved man jo ikke 100%, fordi det er jo nogle, nogle, øh, nogle, nogle, nogle langtidsvirkninger, man vil se. Men man ved, at sådan noget som hjernesulser er eksploderet, og sådan noget med... Så det man kalder ADHD, altså hyperaktive børn og børn med indlæringsvanskeligheder er steget helt ekstremt, efter at vi begyndte at bruge trådløst teknologi, og der, der kunne jo være en sammenhæng til, til det her med, at vi bruger iPhones, og vi har trådløse computere trådløse modems i hjemmet, eller modems, der sender trådløst ud, ikke? og øhm, så derfor så har vi valgt at, at tage en sikre løsning og sige, at det, det gider vi ikke at bruge, når vi har en lille søn, vi leder egentlig heller ikke at udsætte os selv for det. Mm. Plus, at, at der er også det element i det, at jeg synes, det er stressende at have en mobiltelefon. Jeg synes, det er fæsende, at når man går ud for sin dør, så kan man ikke gå en tur og være sig selv. Det kan man selvfølgelig godt, hvis man har en hjemme, men folk de forventer lidt, at man har den med sig, mm. og at man tager den, hvis man har en mobiltelefon. Og så synes jeg, det var lettere ikke at, at have en længere. Jamen, jeg er meget enig, fordi jeg, jeg er selv en af dem, som ikke lever med min mobiltelefon. Jeg har en, men den er slukket størst af tiden. Ja. Øh, og det er bare fedt, det der med, at man ikke skal stå til regnskab for den. Og Jeg kan jo se alle folk lige så snart. Altså nu var jeg ude at spise med nogle gamle kammerater her for, for nogle dage siden, og en, der var en far og hans søn, de var ude at spise. sådan en kinesisk buffet. Far Farens søn, der sidder ved bordet overfor. Lige så snart faren er oppe øh, op, op i buffeten, selvom det måske kun tager få minutter, at han skal spise, have en ny til at lave mad. Jamen, så går jeg søndens mobiltelefon frem, ikke? fordi nu er faren der ikke, og så sidder han der og, og er på mobiltelefonen, indtil faren kommer tilbage og stiller sin tallerken, og så tager han og lægger mobiltelefonen væk. Ikke? Altså ja. de her stille øjeblikke, hvor man måske kan fordybe sig i sine tanker, gøre et eller andet, er nu vekslet til at, hey, nu har jeg lige mulighed for at gå på Facebook, eller Hva, hvad man nu går ind på. Ja. Øh, og så sidder man der, og jeg ser det også i toget, når jeg kører, jeg sidder i, i en stille kopé, og i den stille kopé, der er størstedelen, jeg vil sige to tredjedel, tre fjerdedel cirka, sidder med deres mobiltelefoner fremme, fordi der skal være ro der, ikke? Ja. Øh, Og så kan du ellers sidde der og tænke, okay, jeg har ikke nogen mobiltelefon, men nu bliver jeg bare mega bestrålet inde i det her tog her, ja, eller, ja. eller hvad det er, det er for den sags skyld også i bussen. Øh, så, så jeg synes, det, det, det er jo et kanon valg, I har, har truffet. Og, og man kan sige alt andet lige, så prøver I at overholde det forsigtighedsprincip, fordi der er forskning, der peger i, i, i retning af, at, at det her kan være farligt, og du har helt ret i, der, vi kender ikke langtidsvirkningerne, men, men der er et forsigtighedsprincip, der skal overholdes. Og hvis ikke Sundhedsstyrelsen vil overholde det, så er det op til os selv at gøre det. Ja. Øh, så. I Frankrig der er det jo også sådan, at man ikke må have... Mobiltelefon i skolen, i hvert fald indtil en vis alder, der er det ulovlige mobiltelefonen. Jeg tror heller ikke, der må sætter ikke være trådelys netværk på, på skolerne, fordi man, man, man ved jo, der er den her risiko, og der er meget, der tyder på, at det er ikke er særlig smart, især for børn, der er i gang med at udvikle deres hjerne og blive udsat for det. Mm. Jeg mener også, det er Rusland, der har gjort det forbudt for... Ja. Det er vist rigtigt, ja. ja. Og, og, og det er det, man kan undre sig over. Andre lande begynder ligesom at tage nogle forholdsregler imod det her, men i Danmark, der sætter vi bare trådløst netværk op på skoler, og, og det skal være så stærkt, så 100... Altså, det var der på den skole, jeg er undervist på øh, for et års tid siden, at der skulle være sådan så 100 øh, bærbare øh, laptops, øh, eller hvad det hedder, de skulle kunne gå på samtidig på det her net. Så stærkt skulle signalet være, ikke? Ja. ja. Så kan man så forestille sig, at det går man altså rundt i og underviser i det her. Øh, ja. Heldigvis så var jeg i en bygning, hvor det ikke virkede det her hi-fi hi eller hvad det hedder, det her netværk her, men, men, ja. men det gør det i dag, og der går børn rundt i det stråling i dag. Men noget jeg synes, der er utroligt vittigt, det er også, og det er jo ikke noget, det er, igen, det er sådan nogle ting, man begynder, synes jeg, at tænke når, når man først bevæger sig ud i det her, det er, hvor pjattet det egentlig er, fordi... Altså et internetkabel er jo ikke særlig belastende at sætte ind i sin computer. Eller nu kan man ikke sætte den i en iPad, men det, det er jo så, fordi man ikke har lavet den til at kunne tage imod et stik, men det kunne man jo have gjort. Altså det er jo især sådan et sted som en skole, hvor det jo er meningen, at man, man skal sidde med det meste af dagen, så kunne der jo let være kabler, der gik ud til de her borger, og så kunne man bare sætte et stik ind i sin computer, eller sin telefon, eller sin iPad, hvis man havde bygget den til det. Men det, det virker sådan lidt, synes jeg fjollet, at man, når man ved, at der er en, en alvorlig sundhedsrisiko ved det, at man så indretter sine produkter efter, at de skal være trådløse, når det ikke i virkeligheden giver den helt store effekt. Jo mindre man vil bruge den, når man er udenfor, så kan man selvfølgelig ikke bruge et kabel, men altså i sådan en sammenhæng, så virker det jo helt ondsvagt, hvorfor man skal absolut skal have det trådløst. Nej, men, og, og, og, og det er jo også det her med, at nu vi jo også opdage, eller det er måske sikkert, jeg er i gang med at opdage nu, at det er vildt fedt at have den der fastnet-telefon. Øh, fordi man kan snakke inden i den i timevis, uden at få dårlig samvittighed. Og der jeg jo ude og spise med mine kammerater her, øh, for, for, en, ja, for en uges tid sådan noget, og sådan noget så grinede de bare af mig, er der stadig nogen, der har fastnet-telefon? Det var sådan helt hvad for noget. Ikke? Og det var fordi, jeg tog min gamle mobiltelefon ud af sådan en sok, ikke? og så fik det ja. sådan et... Hvorfor har du sådan et sok på, ikke? Og så prøver jeg at forklare dem, jamen, det er fordi, den tager 15-20 af strålingen og sådan noget. Og så sad de bare sådan mærkeligt ud og gikket og tænkte. Ja. Altså det, og, og der kan vi igen komme ind omkring det her med konspirationsteoretikere nu, nu blev det ikke sagt, men det er, altså, det er sådan, hvis der er noget, der strider imod folks øh, værtsbillede, øh, så jamen, han har nok bare tage ham der, Jeg kunne nærmest se det i de der piges øjne der. Ej, kid, nej, han har sgu nok fjolle ham der, altså. Ja. Så, men altså så er der også så meget jeg ved ikke øh, Mikkel øh, jeg tænker nu i morgen øh, nu var du inde på det her med pengesystemet også, og det er jo vildt vigtigt at forstå hvad penge er hvor det kommer fra, hvad er gæld og alle de her ting ja. og, og i morgen bliver der højst sandsynligt skrevet under på ja, en af de vigtigste aftaler i Danmarks historie nærmest øh, salget af dong til Goldman Sachs Ja. Øh, har du nogle tanker omkring det? Ved, hvad, er, er der noget, du... Er det, altså, Goldman Sachs, kender du dem? Siger det noget? Ja, altså sådan overflødisk. Jeg, jeg ved, at det var dem, der... Altså, de var en af de her... gang øh, Igangsætter af, af det, man kalder finanskrisen, ikke? At det var Goldman Sachs, der kollapsede. Ja. Og... Øh, der var også nogle andre, der kollapsede Lehman de Brothers og så videre. Men det var i hvert fald, da Goldman Sachs kollapsede, at det virkelig gik galt. Og øh, det gjorde det, fordi de havde lavet nogle fuldstændig vanvittige spekulationer med deres penge, som, øh, som viser være, ja, som sig at være fuldstændig håbløst. Og hvordan de så opstod igen, det har jeg egentlig aldrig rigtig fundet ud af. Så fik de de her bailouts over i USA, som svarer til de øh, danske bankpakker? Og det var så skatteborgerne, som gik ind og betalte for de her crackede øh, jamen det var forsikringsselskaber, banker og sådan noget, som netop havde lavet meget ja, øh, spekulative forretninger, kan man sige. Ja. Øh, nu skal det her, en af de her banker, som blev bailed out, eller blev, blev, fik, fik en masse amerikanske skattekroner i, i ryggen for at kunne gå ud og fortsætte deres ting, skal så blive en, en, en del af at det danske, eller skal købe dom. Ja. Øhm, og så kan man jo så altså sige, hvis, hvis man har lyttet til sådan en whistleblower som Karen Hudes som er whistleblower for Verdensbanken, så fortæller hun, at Goldman Sachs er jo bare et øh, et stråselskab for, for The Federal Reserve Bank. Og det kender man ja. måske lidt bedre til, altså det her Federal ja. Reserve. Ja, det er det så, hvad der svarer til den danske nationalbank i USA, som... Øh, som er, altså det er dem, der udsteder penge af øh, dollarsider, eller nu er det jo så mest digitalt penge, men de, de stammer fra Federal Reserve, det er dem, der bliver betalt renter til, når bankerne låner penge ud i USA. Hmm. Er det ikke korrekt? Jo, lige præcis, og, og, og man kan så sige, jamen, så nu skal den amerikanske nationalbank altså til at købe dansk energi. Ja. Hmm. Øh, yeah. Så, nej, men jeg skulle bare lige høre, om du havde, om du havde nogle, nogle tanker omkring det. Øhm. Ja, altså, jamen jeg tænker jo, at det er noget, der igen lugter af, at man har nogle... Øh, at, at dem, der er vores politikere, de er i virkeligheden nogle, nogle magneter, som har fået at vide, hvad de skal gøre. Og hvis de gør det ordentligt, så bliver de forfraget. Det synes jeg, der er meget, der tyder på. Mm. Fordi, øh, altså, det, det er jo svært at, at forstå rent logisk, hvorfor det lige skal være... God man sex, man selv har hvorfor man, over, man overhovedet... Lad mig prøve at sige, hvad jeg, og hvordan jeg opfatter det, fordi ja. jeg opfatter det som en, en corporate takeover, og det er jo sådan et, et, et udtryk, man har for, at, øh, at man gør andre folk øh, felit, eller gør, for lidt, eller får deres firma til at gå konkurs, og så kan du selv overtage dem. Og jeg er jo en af dem her, der mener, at finanskrisen var konstrueret netop med det formål at kunne centralisere magt og kunne overtage firmaer. Og det vil sige, at man gik ud og skabte den her finanskris, der gjorde, at en masse firmaer enten gik øh, konkurs, eller havde brug for nye salgvandsinsprøjninger i form af, af, af nye økonomiske midler. Ja. Øh, og, og det, man så har gjort efterfølgende, det er at gå ud og opkøbe de her firmaer, så Goldman Sachs eller... Øh, hvem det nu kan være, at andre banker øh, kan gå ud og, og, og købe de her firmaer, så altså magten kommer til at ligge under, fordi det ja. her Federal Reserve System, som jo bliver privatiseret i er det 1917? Øh, 1913 eller sådan noget. Ja. Øh, under Woodrow Wilson, er jo i virkeligheden bare nogle private mennesker, som sidder og, og hvis man virkelig gider at dykke ned i alt det med banksystemet, finder man ud af, at, at de ejer rigtig meget øh, af, af verdensaktiver. Øh, og de har bare ikke fået nok, og, og, og, og det er jo også fordi, jeg mener, at 9-11 er en del af, af den her plan for at centralisere magten og lave en ny verdensorden, som nogen kalder den, øh, at, at de her rige mennesker, det her oligarki, skal simpelthen sætte sig på så meget øh, magt som muligt. Og en af de ting, jeg undrer mig over i forhold til Dong, er, at, øh, at der slet ikke har været tale om det her Smart Grid, som man er ved at etablere ud over hele Danmark, hvor at, øh, jeg tror, det er faktisk, at man op på et par millioner husstand nu i Danmark, som har fået installeret et smart meter. Og smart meter skal jo så indgå i det her, øh, det her nationale smart grid, øh, som også er trådløst. Øh, så det vil sige, at du kan ikke sige nej til den her sundhedsfar Martin, øh, Martin Lidegaard har gjort det faktisk øh, lovpligtigt nu at få sat de her op. De smart smartmetre indeholder et enormt øh, overvågningspotentiale. Og hvis man nu... Nu er vi måske ude i konspirationstankerne og prøver at spekulere lidt her, men hvis man nu spekulerer ja. i, at Federal Reserve Bank styrer NSA og CIA, ja. som jo er overvågningsinstanser, og DONG er ved at blive den instans, som blandt andet vil få, få et indblik i det her smartbrit, eller vil hente den data ned, der kommer så kunne man forestille sig, at den her, de her 8 milliarder, som, som Goldman Sachs er villige til at investere i, i DONG, kunne være for at få øh, muligheden for at få fat i, i danskernes data. Men det, ja, eller, men det er spekulation. Jamen det er selvfølgelig, men det er oplagt at tænke tanken, synes jeg. Ja, man kan i hvert fald sige, at man har bevæget sig ind i så paranoid en verden, som altså det, det virker ikke fremmed at tænke, at det, de kunne finde på det i hvert fald. Okay. Øh, om, om det så reelt er det, der, der skal for det ved jeg ikke. Men altså, Mikkel, øh, er, der, er der andre ting, som du kunne tænke dig ligesom at vende, at vende inden vi slutter af her? Nu er vi ved at runde en time, og jeg tænker, at vi måske skal, skal til at runde interviewet af, men er der noget, som du ikke har fået sagt, øh, som du gerne lige vil, vil have med? Det mm. ved jeg ikke. Altså måske, at det er... Altså, det, det her med, hvor altså Nu sagde jeg før, at det var meget befriende. Det her med at give slip på, på det gamle og, og prøve at bygge sit eget op, eller hvad man skal sige, at altså det her med at finde, finde svar på alle sin. Øh, finde svar på, på nogle spørgsmål, man ikke engang har stillet før. Man fandt ud af, at der ikke andet fuldstændig galt med det system, vi lever under. Men der er også en masse dilemmaer jeg, i det, hvor man, hvor man virkelig skal skal kunne stole på sig selv. Altså for eksempel nu, hvor vi har fået en søn, altså skal han vaccineres eller skal han ikke vaccineres? Det er lige pludselig et spørgsmål, man må stille, hvor at hvis jeg havde fået ham for fem år siden, så havde jeg måske bare tænkt, at han skal selvfølgelig vaccineres, fordi det, det må da jo være belæg for en god idé siden, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man vaccinerer sine børn. Sådan er det det, at læger skal anbefale. Men når man så finder ud af, at der at det Sundhedsstyrelsen siger, at ikke nødvendigvis styret af, hvad der er sundt for borgerne, men det er også styret af nogle andre interesser. Så er man nødt til at forholde sig skeptisk til, til sådan en ting også, og det er jo et enormt stort ansvar at på sine skuldre. Og det øh, altså de her de her store beslutninger i livet, man lige pludselig skal til at tage, det er jo, man kan sige, det er konsekvensen ved det, men det er jo i virkeligheden også bare det, livet måske i virkeligheden drejer sig om, ikke? at man, man kan ikke bare overlede det til, til andre og vurdere, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. At man er nødt til at, at forholde sig til verden nu på en eller anden måde i, i alle sammenhænger. Ja. Og måske er det bare en tilstand, man skal vende sig til netop, at, at man ikke ja. bare kan, kan være inde i den der komfortzone, hvor alle andre tager beslutninger for en og bestemmer, hvad man skal tænke. Ja. Øh, og det den, er selvfølgelig en, en svær omstilling, og jeg kan godt se, det er svært i forhold til netop det her med vacciner, jeg må, jeg må indrømme, personligt vil jeg ikke vælge vacciner, hvis jeg skulle have et barn. Nu ved jeg ikke, hvad I har valgt, men, men, men jeg men vil ikke. Det er ikke, altså normalt så skal de vaccineres, når de har tre måneder. Det er de i hvert fald ikke blevet, så det er i hvert fald udsat, men det er jo noget, vi bliver ved med at, at undersøge, hvad, og skal, skal man så vælge nogle af vaccinerne, fordi der er jo efterhånden 60.000 vacciner, man hmm. kan vælge imellem så. Ja, vi har jo ikke noget belæg. Vi er jo lægemænd her. Vi har ikke noget belæg for at vurdere. Vi ved, at der er nogle vacciner, der har været problemer med. Men, ja. men vi kan jo ikke sige, at alle 60.000 vacciner, de, de er lavet med det her øh, mål til at, at gøre børnene syge på længere sigt. På samme måde, som vi heller ikke kan gå ud og sige, at alle 300 millioner amerikanere er gode, øh, at, at der kan være nogen. Altså, selvfølgelig er der nogle brødne kar imellem. Ikke? Ja. Øh, og det handler ikke om, at alle amerikanere har stået bag 9-11 eller noget som helst. Det er slet ikke det, man prøver at sige. Men at der er måske noget imellem 60.000 vacciner eller imellem Nå, 300 altså, millioner. Det var bare et, det var nok et ordretal. Det var bare for at, at sige, at der, der er pænt mange, man skal forholde sig til. Så det er jo ikke bare en enkelt vaccine, man, Nej. Nej. man skal tage stille til. Men, men jeg tror også, det er det, der i virkeligheden holder folk tilbage. Fordi folk ved, når de først, for eksempel med 9-11, hvis man først begynder at kigge på det, så er det jo ikke en, en enestående sag. Så er det en sag, der, der fuldstændig underminerer den tryghedsbase, man har. Ikke? Altså, mm. Så er man nødt til at finde, at finde alle de her svar. Det tror jeg er, er angstprokerende for mange, og skulle, skulle tage stilling til det. Altså, det er jo ikke noget, folk de tænker over, men det tror jeg underbevidst også kan være en blokade. Det var vi også lidt inde på, da vi snakkede om der med. Mm kognitiv dissonans, fordi der er bare mange store spørgsmål, man er nødt til lige pludselig selv at tage ansvar, hvor man er nødt til at tage ansvar. Ikke? Jo, jeg er helt enig, og jeg må indrømme, at personligt, så tager jeg mig nogle pauser engang imellem. Altså, ja. Så prøver jeg simpelthen at abstrahere, fra det, det kan godt være svært hele tiden at skulle tænke i de her baner også, for den, skal du også oplyse omkring tingene, og hvis du skal oplyse om tingene, jamen, så skal du også researche, og nogle af de her research ting kan tage 2-3-4 måneder, og år for den sags skyld altså det handler jo ja. bare om og, og, og det, det er svært hele tiden at skulle forholde sig til de her ting, så jeg har også perioder hvor jeg sådan siger. nu gider jeg ikke være på nettet eller nu sætter jeg mig ned og ser en masse film eller nu tager jeg det her, de her tv ser og kigger det igennem ikke? og så ja. ser jeg bunderøven eller et eller andet <laughs> altså, så, altså så, så det det er sgu meget cool et eller andet sted at, at koble af fordi det kan blive for meget men ja. jeg vil så sige omvendt. Jeg ville ikke have været det for uden, fordi havde man været sådan en person som ja, som bare nærmest lod sig lede og som måske var i en lidt slavelignende tilstand, hvor man forestillede sig at man skulle bare slide sig selv i alle 37 timer i døgnet ind så man ikke kunne mere, og så så røg man på et plejehjem, hvor at ja, hvor de, hvor man ikke måske nødvendigvis synes at det var det fedeste otium. Øhm, jeg synes, der, der, der, man, du har helt ret i, at det åbner op for en masse aspekter, og en masse ting, man skal tænke over selv, og det, det er der nogen, der kan lide, og nogen kan ikke lide det. Ja. Så, men Mikkel, øh, var der ellers noget? Nej, det tror jeg ikke, ikke lige, okay. umiddelbart. <laughs> okay, jamen, fordi ellers så vil jeg jo bare øh, sige tak for, at øh, du var igennem, Yeah, øh, og så jeg håber, du lige bliver hæng hængende lige, øh, efter jeg har sagt farvel her. Og så, hvad hedder det, øh, så regner jeg med, at, øh, at måske vi snakker sammen på et andet tidspunkt eller et eller andet. Men om ikke andet, så ses vi jo nok øh, i 992-væsen. Yeah. Øh, her fra Whistleblower TV vil jeg i hvert fald sige tak for den her gang her. Øh, jeg håber på, at jeg allerede kan have et interview øh, så et interview i stand til, til næste uge også. Jeg håber på, at det bliver med, med Benny, som er Michelin-kok, som vil fortælle lidt om øh, kostvejledning. Øh, og oven det, så har jeg faktisk to andre interviews også, som jeg har aftalt, som bliver rigtig spændende også. Øh, men det må I vente med at høre, hvad det er for noget. Så tak for den her gang, og tak fordi I lyttede med.